اوس څنګه <وصدغه> کار <كاري> څنګه <عباردت روكو> شروع کړم دلته وایي د نسملزم یا په مسلمانانو کې اسلامین نړۍ کې د رول څروکي د دې ځای ترکانو کې دوی د نسګردان وروزل یو وډه لا ترکان چې یم سلمان شهوی نو په مناسبت باندې اسلام نه لایو یو ډله وو دغه زمانی دي ترکیه د اسلامی په خار کې دوی وټیدل دې کبي دونما وه يهود وهلې دونما يهود د دې 300 کلو راځي چې د اسلام په ظاهر معنا لې و خپټ پټ يهودت پالل خپل اولادونو مې په يهودت تربيه کول دغو يهودانو د اروپا سره تماس درلودي تا زیرانو او بیا بټيانو ته اروپای په هانتونو کې درسونه ویلي په اروپای په هانتونو کې دوی درسونه ویلي په هغه وخت کې په اروپای کې نشنالیزم بیرو ویजारी په هکره و دې قوم نه د بل سره زنګیدنی و اروپایان یو بل سره ډیر ډیر کلون سره جنګیدلی وو نو اروپایان به سخت کمزور شوی و همدغه لګیدته نن اروپا د خپل کمزوري دل ریکولو په خاطر هر ورځ سره یو کیږي لمن سره د نو ور در د دې ټول اروپینجو اروپایي دولتونو نه له وی دولتونو او په یو اروپایي اتحاد شامل شوی دی پارلمان د نصر هډونو سره رپیه سره مشترکه شو، پارلمان مشترک شو، وزیرانو مشترک شو، خارجي پالیسی مشترکه شو، فوج مشترک شو، پاسپورت مشترک شو، ویزې ته ضرورت نشته ده. ځکه هغه د نشنالیزم د بلان د سخت کړي دی وو نو بیا د جګدی ترکیه بتیان د لط فنشنالیزم وروزل او د دې د دولتي ترکانته، چې ترکانو تاسو وګورئ د زورو خلګیاستي. په دنیا کې په اسلامي نړۍ یا په څوک ټول د راور قوم تاسو یې یو ډیر تاسو یې ځکه ترکیه ترکان دي ازبکستان ترکان دي ترمنستان ترکان دي قرغیزستان ترکان دي د هند مغولان ترکان او یوغوران په شرقي ترکستان کې دا ترکان دي قزاقان ترکان دي قرغیزان ترکان دي دا د منځنۍ اسیا ترونه هوادونه شبي حتی د افغانستان شمالی برخه ته د پخوا خلکو ترکستان ویلي هم دا هو که نه د مرکزو یاد شخ نه یاد جنوب نه کند تخواارو بدخشان یادخوا د قطغ ولاته ته وتلو بیا چلو تکستان ته و پفلان د تکستان ته لاړه نو دغهې مله تااس او د تررکول ل هماس هم تااس جوړ کوي ځکه چګ ترپو ه پهاسو موران ترپو پاس او د او د هنند مغان دا فلجو قيام ترکانو ده په تاس کې وو عثمانيان ترکانو ده په تاس کې وو فائته اصلن دي اهلیه طریقه دي دي, دي. دي باخیماندا خلقو سیدان باداران اقایان حاکمان وو او دغه حاکمیت ده تاس تر هغه پورې نه تینګیږي ترڅو چې خپل زبا فلفرهم فلکلتور فلرسم روات خل عنه طلع خبره په نورم لته نور په خانګه یا ترڅو ده په مخلص د تاسو په داس کوماندي اماننه په زور ورکه په دادي شام ترکیزم سیاست د نخور کې شټول ملتونه باندې تاسو چاپ پروت دی دلته واته دلته طعربین نړۍ کې خصوصا پشان شام کې د ترکیه په گاوند کې دلته مسیحي عربان تراتو په لبنان کې پشان شام کې په عراق کې په مصر کې دلته عربانو و خو مذهبی بین مسیحتت دغه مسیحانو دلته په لبنان کې په امریکایی په هنتون کې چې امریکن امریککن یون ورسې په دی کې درس وای او ل دا دای او بیا ل شو بیا ب او کالجګی شو بیا ل شو او ل د بخته چې اوس د افغانستان د کابی وزران د دغه امریکای هنتون نپارخ شوي دي په لبنان ک د افغانستان د اوی کابیی وززیران په بیررو کې د امریکای هنتون نپارخ شوي. او د مسیحيانو درس وایلي په یو مطلق مسیحي په هنتونکو مذهبي په هنتونکو فارق شوه په عربي باندې دلته دغه مسیحيانو په درس وایي خود دغه مسیحيان د دغه مسیحيان او استاذان شو اروپيانو یانګريزان او یان فرنګيانو یان جرمنيانو او وي دغه عربان الکان دلته ورغل او دوی د ټولو کتابي له سالي اعلی تحقيقات په ځلته په غرب کې کړی ع تا را په هرکیو کول <سؤال> بیر تص یم زه کو ته راستا شوول دیته ای داویل ت تیاسی پاتې جوړی کې یا مط جوړی ک یا مجلی اخبارونونه او ادبی ټولې علمی ټولې دا جوړه کئ کرکر د دغه دو حرکت دوم راکوي شو چې د دې زادي سي نه د خانان او ملکان او مشرانو د بچان هم د دې سره یو ځای کل او د فکر نه متاثر شو د دې عدالت د عربي کمناليزم يا القوميه العربيه نامضاني یو بل حرکت جوړ ک او انګريزان هم د داور تلکل کرا چې د ترکمن صوبې په تاسيبه نه حاکمیت کوي پیغمبر د تاسو په خاور کې قران د تاسو په ژبا باندې مکه د تاسو په خاور کې مدینه د تاسو په خاور کې اسلامی تمدن خاورونه د تاسو کړده اسلامی علوم عقاید فقہ تاریخ سیرت تفسیر احادیث اصول د هرت د اسلام پرهنګ ټول د تاسو په کې د دواشې ترکان چې موږ به څنګه تاسو کې په تاسو حاکمیت کوي هلې راپور د شیخ حق غواړي دي ترکان نو خپل حق نو ضغمه یې عربانه د بیروت په پا امریکای پانتل کې درځول له د عربی نشنالیزم دا و راپورته کړ او بیا به خلک توویل چې اي خلکو, خلکو د عربی نشنالیزم کې د خیر دی ځکه دا, دا مونږ سره یو کوي او اسلام هم سره ټوټه ټوټه کوي مثلا دا سپور توویل و اسلام عربان سره به نه وي یو توایته يهودي بل توایته مسیحي بل توایته مثلا مسيري مسيري بل توایته مارونی بل اسلام مونږ ویشي او د بللم سره بوي قویت ملیګراي دا شو چې منږ سره را ول منګ سره راولیږه یو کې او ترته منه قويو د تکانو ن حق نه شواخستلی مد ریق سروط دلته چا کوله مسیحیانو او په تکانو کې چاو کوله یدو کوله په او پهو کې مسیحیانو کوله مخالف د په تکانان وي او حقیمت د تکان او عثمان دوات قاین وي معربان د تنګ را پرته کېږي او نظام او دغه جوړ حثیت جوړئ نودرلو ده چ قیام و کې دقیام دپاردي اوله د تکانو په خلاتته ن خ د بلغاتو کول بیا ین ترکه حاکمان او الان او ممسران داچپاربیو ککیې زنینې توهین کزی او نور عرب لګریانه د ځای شی وو د وسره برتانی تماس نه نیو <سؤال> او برتانی اورتویله د غرب او مشرېبانه چې موږ په تاسې ته یو عربی امپراتوري جوړ کو چې د ایران د حدود نه بشروي ګوري مقصدونه د ایران د حدود نه داسې بشروي د دا ټول عربی جزیره په کې سودان وبکې مصر وبکې لیبییا الجزائر تونس مراکش او صحرا دا به توولله به کته ترکې دا توولله به یو ل امراتوروری به در جوړه کوم یو عربي امپراتي به یو عربي خللي وي خو دا په غه وختې منږ ته کولی شو چاس لمون سره د تورکانو په پرده ولوکې مرته و کو خپله خاه خپل لختري خپل زوانان خپله دیبان شاعران ب کوالان دا رته د منګه وا کراقی <تصفيق> نو من به <با> یې <تصفيق> د تکانان دولتثاق کو له منبع اسلامي خلافات اسلامي خلاق من یور دا به ور دولت قا کو س د انزانان ربان سر ملګري غوري مسلمان ربان نه محان عربان او اغ چې ور سره په ن ک سر چې ور سره ب شوي اوبللارري شو د ترکیه په خلاف جغه روه او په جغهې ترکیه ته ماې رکهه ترکی په سماد ورکړه چې په ترکیه نظام بدل شو کمال ایتا ترک وغه ترکان ایتا ترک بولي او تا څه بولي تاسو ایتا ترک بولي یا اساډه ترکیږي به د بلار په معنا بابا په معنا باندې په پاکستان کې هم هزارګان بلار ته آتا وي کنه هو ته وای او ته وای ام دا آتا د ترکیه ته کېده آتا ترک یانه د ترکانو بلار هم سلمانت ته ایته ترکو دیکه ایته په ترکی کې سپیتا وای د ترکانو خیر وکړه ترکی الاسلام ما محروم کړ پ ترکانو صلیری ښاله اذان و نه وريده د دې درته نه وره صلیری ښاله ترکانو و نه لید ترننه په ورته ترکانو څخه د کلینه د په لوننه محروم دي ترننه په ترک فوز د منځنه محروم ده په فوځ کې د منځي اجازه نه نوواله ورته ایتات ترک نه وایي حقیقت ورته وی وایي د دې منګ ورته څه کار دی څه ارشي ورته وایي و دې وایي ورته تای بول کې ایتای بول کومه لغوي څه کوي اسلام نه کډه وکړه اسلام څنګه له ترکي نه دا لو یو ترجیدې کې څه ده دا به ان شاء الله تاسو کوم بل ډېر کې درته وایو خلاصہ دا چې دولت یا عثماني دولت څه قوت وکاو په دغه ټول ځمکه باندې درتلور دولتونه حاکم شي به غرب مثلا په سودان باندې انګلیزان حاکم شو په مصر باندې انګلیزان حاکم شو دلته په یمن او په دیسټان باندې انګلیزان حاکم شو په عراق باندې انګلیزان حاکم شو په سوریه باندې فرانسېیان حاکم شو په لیبیا باندې حاکم شو په الجزائر باندې حاکم شو په مراکيش باندې فرانسويانو او اسپانيهان دا حاکم شو په تونس باندې فرانسېیان حاکم شو اندازې په طول سیمه په دې منځړې افریقا کې یعنې دغه طول سیمه چې اسلامی دولت او یا اسلامی خلافت عثماني خلافت څخه قطوکو دا طول ورته سقوط وکاو چې سقوط وکاو انګريزانو د عرب سره خپلوا او ادب پورن بلکه یو واز دغه ته یو ټوټه زماګه ګوري دغه مرز مکه ده یو اوچته صحراي زماګه اوچته صحراي سمندر سره هم به تماس نه ده نه کوم مقدسات پکې وو نه یې اقتصادي حیثیت درلوده د اردن ترامه باندې د هغه وخت د عرب مشر ته شریف حسين ته چې اوثني عبد الله نیکو دپلار شاه حسين وکم ملک حسين د ملک حسين پر د طلال طر شریف حسين پک شریف حسین ته د وړو ک دولت انګریزانو جوړ او او دغه شریف حسين زوی ته فیصل نومیده هغه ته پیراخ ک د وړو ک غونه پیراخ ک دولت ورته جوړ خو دا هم د انګریزان تحت الحمايه او دا هم د انګریزان تحت الحمايه دا باقیمنده نور څومره مملکتونه او ده د انګریزانو فرنګتیانو ایتالیانو اسټانیانو د نورو پر مستقیم کنټرول لاندې راپېوتل اوس <تصفح> نه خللیفه نهجی هااد نهدي او م وحت پاتې شو نه شرات پاتې شو ځکه چاې زنله نو بیاشریتلاغ وک غربي قوې راړل ای قو وزای قانون سر رال بیا اطالمان په مغه د اوبانې ار کو نو ن اسلام د پسې کوزم با نه بیاخواو د دوی دپاره چې دغه ملیتونه په خپله منو کې سره د تل دپاره جنګدلی وي نو بیا انګریزانو او اروپانو په اسلامي نړۍ کې نشناليزم د یو وسلې په حساب استعمال کا مثلا دلته عربانه ته خپل نشنل کې عربانه ته ویل یا مصرانه ته ویل چې تاسو خو عربانه نه تاسو خو عمرو بن العاص د انحاء د عربانه کریاسي ولا تاسو مصرانه وي ولا تاسو قبطي نه ولا فرعوني تاریخ او تمدن تاسو په عظمت باندې دلالت وکړي ولا تاسو اهرام نه تاسو ابو الهول نه تاسو لوې امپراتوري نه ارخه کتابونو او ديني کتابونو کې تاسو ذکر مسته تاسو عرب نه تاسو خاصه کې مصراني یاسي تاسو کېپټياني یاسي فرعوناني یاسي نو د مصر کې فرعونان اس نه لزم شروع په تاریخ کې دلته د خلقو سوریانو ته تا. چې تاسو دلته فینيقياني یاسي تاسو رښتیا د تختل رنګونته نه ګورئ چې رنګونم څګر ممسره دی اروپا نه غوندي رومانو غوندي دیار برنګم بدل دی د تاسو تاریخ هیڅ اصلا یو غیر عربي هیڅ نه دلته دی عربي هیڅ او دی عربي تاریخ او دی اسلامي تاریخ په خلاف باندې یو بل حرکت راپور دلته په عراق کې دی عراق ادیبان او شاعرانو لیکولم چې ول تاسو کې بابل خار نو ولا قران کې نه غلبي بابله ماروت دي بابل تمدن او تاسو دی حمورابي شريعت دینځ سره کا له مخې پتا سي کې او توک د او هغه شريعت جوړ کړو قانون جوړ کړو او نو امام او مذهبي مشر او په تدوین شو لیکل شو قانون کدر ټول جوړ کړی تاسو خو یو بل تاسو بابلیان یاستي اسوريان بابلیان یاستي تا عرب نه یاستي مدلت دغه د حرکت شو دلت دغه حرکت شو دلت دغه د حرکت شو او بیا د خو ته هندستان کې بیا هندیننس لازم شروع هندیننس لازم ضد اوو چې هندستان کڅوږي دغه هند 2 هندستاني انډی کارت کوي دا هندستان نه دوته باندې هندستاني محترم او مقدس وي ګاندی او ګاغه ملګرو بلکې دا حرکت شروک چې دا حرکت شروک دلته به نور قومونه ترمن مشکلاته او حسادتونه او حساسیتونه دارا پیدا شول په افغانستان کې دلته چې خلک به یوه ملت په هيڅ باندې دي او امه په هيڅ دي او نظام په هيڅ باندې و سدل حتی چې خلکو په خپل کې دغه د جبه فرقونه او د جبه په سربلتونونه دمر سره لري غرزوونی او په بسته بسټه پکانه بست فارسیږي بشور دایمه نه یبه دغه د تمدن د ثواب د حیثیت حکومت کې دی او مقام حیثیتي غنه افغانستان حاكم کورونی په پښتونخوا کې دی او علم او فرهنګ امپو فارتي باندې او په هرات کې نوې نوې افغانستان دلاراباته په ډېری شیانو خو هک چونکی لول لو ته دغه قومونه پښتون شه. فارسی ته نه راشه د اېتزان لپاره ار نه غن. نو خلک دومره سره یو یو بل سره ودونه کوز دي جبه میره او په شرق کې په فارسی باندې پښتو دومره ورغالبه شو. شالتو څه وې دا تصور مګ چې فارسی وای په پښتو وای. او په شمال کې به پښتو فارسی دومره ورغالبه شو. یا په مرکز کې په پښتو فارسی دومره ورغالبه شو. پتهې ص کې فارسی د نور کې پختتو ده خو دا خلکو یو ډول د ارتقا د تمدون د وروالي د سووا د حثیت معنا باې ګ نهله دغه یو م یوته خلک یو وته خلک دا واخستل ا باوا د عکانو چې د غر په مختبونو کې درس ولی دغه یو مو خلک وختل سره توته ته کلل یو د بل په غریان کې واچول افغان ملاتان راپورته په او منګه افغان ملاتيان دي چې هڅه مشکلات را پیدا کړو هغه په مقابل کې ستمیان راپورته شوی منګه نه ستهم شوی ده ته منګه ظلم شوی ده منګه محکوم کورانه یو په منګه نه پکتنغه کې نه پخړيده ستمیان بي دي نه خلکو لکه څنګه چې افغان ملاتان بي دي نه خلکو دوزبکې چې په اخل کې چې منګه نه څو به برخه کړی هغه یو وحشين انسان په هیڅ نه پیېږي نه په سړیتوب نه په سيوا نه په دین نه په قيادت په سيواږي په جګړه پیېږي او وحشت خو یې جګړه داسې یو سره راغی خلک په ځان باندې راټول کړ چې هله دایي اوزبکي نشنالیزم دا, دا خارونه کړو ټول وړاندو خلکو خوندي بیا بانکونه لوټه کړو نه ستذوا يوم په تاریخ خپل قوم ولست تاریخو پکټانه هم په کم چې پکتان ته په مدارانو أغ يختلقو مشرماو كمش تتاجيج سياسات مداران وأغ يختلقو مشرماو كمش توبك سياسات مداران وأغ يختلقو مشرماو في أفغانستان كي قومنا يود بل بخلاصن داس سروجن قول سول شيء يوازي ديو دي حركات ديو دي كلمه بني ديو دي حركات تبديل اول يديو حرب يتولوا كماول ديو تش دي جواز وگر دې ده کيا اوچابا قروطه نو غب قتل <سؤال> کده ولي ځکه دې قرط نشويله نه چني شوله ما نه ده دې دې دې دې وېم نه ده ساتلو وېم کاندل نه ده به مجرم به وځلې او بل اکثرم عم ده غدون ما پختل سترګ باندې د کابل پخار کې ولې دل کې سو کاسمه خو دولې په دایکی په کنټینر کېاته او له اخرته زاره خذ چې ګو بغاري اوهلي جوړل ما شمونم چې چې وهلي او غاچات تم کړو کنټینر ته خذول اغه ورته وایې چې توره کی ګوتابد کې شو اګه ما خدا خداه زاره پیدا کړم ما خپله زاره نشوډین او توره کی ګوتابد کې زاره شو زاره ته به هم جرم شو ځکه ته به هم جرم شو ځکه ته به هم جرم شو دا مې سنا لزم کابل راځه ټوټه ټوټه شمال را ته توټه وټکه په زګونه بلکې پهلکوونه خلک د شمال نه د ژې په غنابانې وکو چې دل د ژړې په دستته کې او پاکستان ته لال نور نور ځایمه ته خپل فور کلی چې معاضر شول بیا وت نه شو تر بیااندې فورې چې د یو چاپ په خورور د یو چا په مور د یو چاپ په لرتهجاود کول په د خاطربانندې جا شو چاه د بلې ژ او ک. او د دغه سي په خدو ته رولو دي پاره د افغانستان د دې وستني کولرستانو دي دغه یو وخت د عرف نور zip مسرای باندې شمال طلاړ او اغام بن یلمه په واطه اعتراف کو چې ما پنځه سو دوی داسې د خلکو په لونو باندې او د خلکو په خوځو ته جواب شوی دي چې جواب شوی دی ولی چې دې بحث ته غواړي یو قوم داده په قوم او بل مقابل هماندات شي دا څه نه چې یو تاکل دبل نه وکړي دمره وحدتونه وشول داتول په تنامه باندې وشول د تا ځکه چې موږ لازم تنامه په پښتني له موږ لازم په نامه یی هزاران موږ په نامه یی نسل نوینی مغول په نامه بدداخه خلق را پیدا شول او داتوک دا هغه خلق چې په خارجي تاثیرات کړو دا دې موږ د خاوري بچیان نو د موږ د فرهنګ نمندګان نو, نو افغانستان واقع ته پوینه وی ولاړه ټوٹ ټوٹ ایک بدنام ایک پاکستان وګری په پاکستان کې یو قوم یو ملتو یو هيڅو دلو کې راو پرل د پنجابیانو په خلاف پنجابیانو راو پرل د بلوچستان په خلاف پښتونانو راو پرل د پنجابیانو په خلاف پنجابیانو راو پرل د بلوچستان د خلاف په سره نفرتونه وزيګون مشه پاکستان ام خراب که هندستان ام خراب که افغانستان ام خراب که تاجیکستان ام خراب که ازبکستان ام خراب که مصر ام خراب که لیبیای ام خراب کړه او نور ټول اسلامي وه دنيا سره ټوټه ټوټه کړه نو اوس کدی چا په قرباني بمباري کیږي د چا کور وږاړيږي دا هم سړی ملک وایده خو دې ستې ما خو نه ده ماته بل سر حدات دا اولویت لدی نو اوس نو هغه خبره لاره په مراکش کې بجنګ کې دوی خراسان نوی خلق مدد او نصرت ورکړل نو هرڅه کوي بس مخفل مصالحه بلکله یوه دې بل په خلاف د دښمن سره یې کی بل په خلاف دښمن ته د دښمنو له طرف اعلانې یوه بل په خلاف د سیټي جوړوي د سره مرزونه او سرحدونه پاتې د دوستانه په منځ کې او مرزونه جوړ د دې په اړه دغه مشکلات دایمي وي دتل لپاره پاتې وي انګريزان او هغه مستعمره کوتون چې اسلامي نړۍ نيولې و یو څه د ناصور پریخو دل خدل د اسلامي نړۍ په جسد په هر دو مسلمان او يهودا مرزی مرزي سرحدي مشکلات دل خدل شدید تل لپاره سره پېښېږي په نسناリズム کې به هم اښتې او په جنگ کې به هم سر اښتې د اتزاهر او د مغربي صحرا ترمنځ مشکلات پرې خدل جنگونه روان د او دجز او د مرااک ترمان مشکلات دی د لدی او د ممثل ترمان مشکلات دی او د می سر او د سوان ترمن مشکلات دی د سوان او د حشه ترمان مشکلات دی د سوودان او د رات ترمن مشکلات دی د سان او د چ ترمن مشکلات دی د سوودان او د جیت ترمان مشکلات دی د سوان او د دافور ترمان مشکلات دی او د یمان او د سوودی ترمان م مشکلات دی د سودی او د قطر ترمان م مشکلات دی او دا د سعودي او د اردن ترمن مرزي مشكلات دي د اردن او د فلسطين ترمن مرزي مشكلات دي ا امدا دولتا چې دي خو ته و ګوریا د پاکستان او د افغانستان ترمن مرزي مشکلات دی د افغانستان او د ایران ترمن مرزي مشکلات دی د تاجکستان او د ازبکستان ترمن د خاورو پر سر جنجالونه دي او ازربایجان کدل د ايرنستان سر د ناګور نو په قراباق په سیمه کې دلته مرزي مشكلات په زرګونو کې کوي خاورې شي په هندستان او په پاکستان ترمن مرزي مشکلات دي په هندستان او د بنگلاديش ترمن مرزي مشکلات دي په د برما ترمن مشکلات دي چې هر چا رمو مسلمان مملکتونو دي خامخاې په کې مرزي مشکلات ورته دي یو ایریا یا متنازعه اغه ساحه ده چې طرفغونو ساحه ده چې موږ د هاکميت پر کې د هاکميت د تل پری هغه ته ولبه تمنه ده ته ولبه تمنه ده خلق په داسې ځای کې ني دي او بل زی یا بل ځای راځي خو راځي بل ځای راځي څو ورته وي او بل په دې راځي هغه یو ته مخه راشه او یې نه مدرتني دي ابل توي ځای غسر کې کوم ځکه او د مال خوا دردي ما هر چی تدری دري جهتون دي یو ځای خلک یو اخواتا یو دي د پاکستان افغانستان ترمن دي د پښتونستان مشکل ایجاد کوي افغانستان او ایران ترمن دي او په د هلمند مشکلات دي دغ مشکلاتې د خاطر بااند دی دل ته جوړرکي دی چې دغه مسلمانان په خپله منضو کې سرهخته وي یاو د بل وینې تو یول يو د بل مکه نیول یا د بل په خلاف کم كن د کندل یا د بل په خلاتې دخملته ځای ک دل دا د د خلکوی ضرورت شي بیا د دوې چاه و شي ددار و شي نو ځکه مث لزم د یو سیاسی سرطان په حثبانې د منګ په ټولنه کې یا په اسلامی اودې ځای وی چې کله ځای وې وه او د دوی تریاسي خلل کراول او خو شرعتم تلغه اعلانکه وحدت د هم هملاړه د شریعت نه هم هملاړه او بل کم یو خلافت ولا لا نه تلوي کنه موږ نه تقدر تمږي فایترو ته په بل درس کې ان شاء د اسلام او د سنن لازم په بارکه راګیو او دا څنګه سنن لازم کفر دای کوي اسلام دی یو ور داتې نظریه ده ک اسلامی نظریه ده په دې بارکه د عواطف او د احساساتو نه لري خالص, خالص په شرعي منطقي دلایل باندې <تصفح> ان شاء الله امید چې خبرې تاسو خدمت کې آو... وکو او دیبه کوشش وکړو چې د دښمنانو په دغه ډول دیالوونه کې راگیر نشو ځکه نشنالیزم منډیر बर्बाद کړو ډیر کری خاورې شي ډیر کورونا وران شي ډیر خوندې کونډې شي ډیر منډې بوري شي ډیر ټولا وران ټول ولاتونه ولسوالۍ وسو زیدلې دا ټول هرڅ د نشنالیزم د د د منحوصه آثارنو ارونو د ثبات د یخصن د ورځ د یخصن د پورس باندې د ثلبی جنگونو او ثلبی پلانونو په بارکه استاد راضی او بهترین محاضره او کته په ما تاسو ته اول جنگونو او ثلبی پلانونو په بارکه ما مختصره خبره تاسو خواله ولون سپدی بارکه ان شاء الله بهل د سترو کی او تاسو مهره وای او, او استاد زهري احمد زهي ته با استاد عبد الواسع صادر دوي تشريف راودي اما سکه نه پخ تر ماځګل مانځ پوري دې مانځ کې او بل خبره ده چې دا ثوره چې بدلته تاسو عزيز درسونه ته تا دمه استاد پښمر کې څه جاتواله دونه ډیر ناراضي مان نه ده تو مریواز اختلاف رازون اور تو دزان سراولی کهر سلایو یوبل ملګره دزان سراولی خپل اور اور دزان سراولی د ترزه دزان سراولی همڅه دزان سراولی همڅه دزان سراولی نو خلقته به خیر ورسی په اسلام باندې په هدن خو د موږ او تاسو ټول ضرورتو اسلامي دعوت خپرول د د ټول مسؤلیتونه الله تعالی تاسو اجل دې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان